أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبى إلى الله فقد صعدت قلوبكما وين تظن هرا علي فان الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك تحریم متعلق دی رشیو وان او دا خبره ذکر شیو وان چی دی بی یو خبر وان چی د دی دی زین مطابق وو کنانوان و دا اللہ پنیز باندی گناوان چی دی او خبر تمایل شوی چې کما نبی علیہ السلام نخوخولا نبی علیہ السلام با حضرت زینب سرعی ساری دی زیاد او دی د هغه د بار تخوخ نو دي نبی له سلام ته وی چې تاسو خلینو د معافی روبیل لازم نبی له سلام له ماخص کلی دی گینه او بلن اعود شربتو عسل بل ما هو کبنس کلی ما هو معویر نرز کلی او بیا بزدا سنو نو الله تعالی اس دې ته ترغیب ورګړي چې تاسو توباو وازازک تاسو باندې توباو واجب ده دا پیغمبر داغه تاسو ناز ته تکلیف ده نو الله پرمه ان ته توباء الله چې تاسو توباو باسه الله دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها الله اکبر مه نو که تاسو تو باو بازه نو تو بابا تاسو واجب ده تاسو سر مناسب ده فقط ساغت کلو بکمه ذکر چه مایلشوی دی تحقیق سر تاسو زلونا علی دلی دی و مایلشوی دی استاسو زلونا اغا خبری تا چه نبیل اسلام نخوخوله د دی زنب را دی لانها مراد دی داغی نجدائی آداغی دی کور نمنکی دی المراد دی تاسو دا وقت خو کردی دی و اون نبیل اسلام تا پیغمبر د منشا خلاف کاروم کړی نفقت سات کلو حکما اعلامه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او راشد چې هغه پیغمبر نه وه تاسو هته و اوه باندې کې ملاد جل جلاله مزل ذکر کړي چې تاسو د پیغمبر خلاف د یو بل سره تعاون کوي اغه یو شی نه خو هيو تعز واغه تا مالکیږی غردګار غوایه نو ګور ذات پیغمبر سره بلا ملګری دي بلا مددګار دي تاسو پیغمبر ته از ضرر نشي ورکول کې ضرر ورکول نه خپل ځان ته ورکول نو وان تظاهر او ته تاسو ته یو بل امداد کوی په خلاف د پیغمبر علیه د پیغمبر په خلاف نظره د تاسو تغت تا نشته په ان الله هو مولا ځکه قین الله تعالی چې دی هو مله د امدادی د امداد کوون کې د د پغبر وجبل او جبلله حصلات او السلام مهم دی وصال خل معمنین او نیکان او بهترین معامان نه همم دي والملائکه په بہترین مؤمنانو ابو بکر و عمر و عثمان او علی رضی الله عنهم صحابه کرام دا هم مددگار هم دی ولملائکه تو بعد ازانیکه ظهیر او وی ټول ملائکه دا الله د دید امداد نرستو ظهیر امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مددگاري مګره د 2009 په مخقابل الله جل جلاله ولا شیدل اذکر نو تفسیر الله القران واي دته دکې د زنانو کې دا داغې دا نکړلې دا والدې اشاره ورنا صرف الله مکفره جبريل مکفره ودا د زنانو چې کومې اله پانی دا ډېر سخت پیرا چال جنل دا هم محضر مؤمنین دی او پکې اشاره عام زنانو کې تر د تذکري علمي کې ده عام زنانو مګر نه ادیوجی الله جل جلاله کو تذکرہ د مؤمنانو د ملائکو چې د ټول په پیغمبر مدد کې ستاسو مقابل کې فقط سات کولو حکمات د دویم تفصیل استاذ زغلون ما له شې د تحریم د ماریه کیبطی الله تعالی عنہ او پیغمبر اسلام د حضرت حفصہ جناب په کور کې د ذرا تعلق ساتل له اغه خو نه غنندم اسلام جان باندې حرام کړنه نه د فقظ samt کلو حکم معنا در ده چې ستاسو د لونا مایل <سؤال> شوی د پیغمبر دې تخوات نه زیه هلنکه دا فکر نه دی دا هو تاسو چې دا خبره خو نو نه د پیغمبر د کوم شی وخت هغه نه خو نو د samt نا مراد هغه مایل کېدل ګناته هغه دغه مراد د تحریم د ماری کې نو اسلام جان باندې حرام کړو ایز به بیان زمو خو شي او پتا سيم داد کوي نو دا معنا او شو از سره بو هي ان تلک کن لا دا الله جل جلاله تهدید لطیف ډیر باریکی طریقي سره د مؤمنات او مهات المؤمنین ته تهدید کوي زوره ورګي چې ګچری ستانسو کردار د غسیل په څنګه چې مخکي نو قریب دې چې الله تعالی ان تلک کن لا پیغمبر تاسو ته در طلاق نو ايوب دله ازواج نورب کی الله تعالی د پیغمبر د ازواجن بیبیا نه خیره من كنا بهتری دستا سون استازونه بهتری بی بیبیا نه الله خپل پیغمبر ته څنګه بهتری مسلمانات مسلمانانی وي مقررات بل اسلام باندې امرونه باندې به د الله تعالی اطاعت کی ځکه اسلام ظاهري اطاعت لري ظاهري اندامونه سره تابع داری زکات موس وغیرہ مؤمنات او ذلنه باندې مؤمنه ایمان ځل کی ایمان د زړه پهلې مقررات بل قلب زړه باندې اقرار کړي الله تعالی بمني قانتا تن تابدار د الله تعالی عبادت وکي تائبات تن توبې وباسي عبادت تن د الله عبادت وکي صحیحاتن روږی بنيسي اسایباتن ابکارا کړنې بڼه بږي واځي چې را کړن دي چې صحیح ووي نسایې وې وای کوڼ دی الله ورکی وا بکارا او باکري په لېچ پړم بزل باندې واده شي ونی ماغه تباکره وې لیکي الله تعالی به اوتارم بده مې یاد کی یوسف خبر یات یو په دې ته زور نه دبي بیان دا خو معلومه خبره ده پر اندر الله باندې ګران ده ک تاسو ته طلاق در نو الله تعالی دا موه زین کې مغد جب پیغمبر تب نور بی بیانه ميدونيش نس صفات والا بيبيانه والا ور او هر قسم باور کي ونده باور کي او په لبا ما ور کي بیاځوي ما خبر ادايه هات ساتي چې دي کله او چه خير من كن استاس نه بهتر نو آیا په دغه وخت کې ته پیغمبر تب بيبيانو نه بهتره غزمه نو نه دا لازم نه چې دغه وخت کې موجود بھی. لیکن پیغمبر بیبیان جی دی بلوی مرتبہ باندھی دی ایدہ اللہ تعالی دی ما تو ہا ان کہتا سد کی اللہ و علم و علم استاس نہ چتا سل لشی اللہ بنوری را ولی و گئی جو اللہ تعالی صفات و نہ لازم موجود دی او انو روز انا نو د سړي ديتر بل خبره دا چې نبي له صلوات والسلام طلاق ورکړندنه الله جل جلاله حضور بيبيانه نبي سلام ته ورکړي او دا شرط نه دی واغی آش ملي ها ځانو د بيبيانه الله تعالی ور ورکړي دي نو نبي رسولي ته طلاق هغه ورکړو بیا رجو کړل دا ااو پرې باندې جما دا چې نبي له صلوات والسلام دا د امت د مؤمنانو او زنانو د نه بهتر دی او کدی د بل پرست لغ شو ویني بیا بلاندوري بهتره وروسته هغه موجود کړي صفات د پیداګو بیا بل خبره د آیات کې اللهو پرمل حالان صیبی مخ کله حالانکه بیرل ښه بهتره کړه کنابي له سلام رسول اللهي او صحابي بيبي کړي و نبی له سلام پر سلام سرجياد کې واپس روانو او ته نبی له سلام ته ما واده په خلاصو حاصل د حديث داري نور السلام <سؤال> ته ما سې وګغلې نوور السلام باندې ته په لژنې ولې کوله چې مخ کې نو وعده شو چې هغه تاسو لپاره به کول تاغي سره لګي کول نوور السلام او یعنی وتاه ترګيب ور پچتاول په انګليني نه کول نو پر ملې رسول الله زمانوږه خويندې دي زما خويندې زما په لار وفات شوی دی جابر رضی الله تعالی عنہ زما پلار لار وفات او زه دا غزو مازه ما خوين دي دې نو کوم چې دا سې جنې کړې ونه هغه به د غړی تربيت صحیح نه وکړي د غړی تربيت به صحیح نه شوه د غړی تربيت د پرمیدا څخه اوږو چې ما ګوند فزو اوږو چې ما دې خوين ته صحیح تربيت نو حديث نو امامي کې مقصد د خبرې وداو چې په وله به تر د قران زېږو محققو نجواب د دې خبرې دادې چې سېب قرآن مخکې کړه نو سېب کې ملح صفات دي او دا صرف تنوی تنوياده تنوياده ته وایي یعنی الله تعالی به پیغمبر ته قسمه کسم ورکړي یو قسم په ورکړي او بل قسمه ما ورکړل دا مطلب دی چې دا به تر دا به تر به تر پیغمبر د چوادشي وي نه یو ځل هو قرآن دا مخکې کړه نو دا صرف مقصود دا دی چې الله به پیغمبر څنګه چې پیغمبر بيبيانويم په ډول کسمه کړې وي او نبی سلام پیرم کړو حضرت عائشہ رضی الله عنها نو الله تعالی چې څنګه مخکې دي نو کدی ته طلاق ورکینو دغه رنګیدواړه قسمه بالله تعالی پرمړه ورکې اول کوند کوم سپاد کوي چې حسن معاشرت حسن اخلاق او معاشرکی چلند له سینه سره تجربه وی ښاغانو دې بل زنانه د بیگ له زنانه اړو تجربې نووي یا ایها الذین آمنو اے اماندارو قو انفسکم و احلیکم خپل اخپل زانونا اخپل احل ناران دورل احل مراد طول دی کبھی بیدہ کار زامن دی کلون دی کھلا مان دی اخپل پیملی اغا بچکے اخپل احل بچکے ناران دورل دور دور نا بچکو لغسنگی او ورن بچکول دالې ته اړتې تعلیم ورک هغه ته به تعلیم ورک او فرائض ته وخیه ګناونه چې اغه نه ځان بچکول دی غو ته وخیه اسلامي تعلیم قران او حديث ته وخیه او د بچکول نظام مراد عمر سيف نووي له سلام الله عليه وسلم ته پوسف فکالا بحملهم على اوامر الله ومنعهم عن نواهله دا ورنه د بچو دا د رګدا د الله ته د سړي حکم کې خپل اهل ته حاجې بچي دا کوي مستوی زکات تر کوي اچ کوي خاخ لاګ اختیار او منعهم عن نواهله او منع کړي الله زنه منع کړی کنزل به بدخل کیدا او دا رنګ دې دې دې مستز نا چکمون الله منکڑی دی ایمانکا داد بچکولو طریقه دا نا اے مومنانو زان بچکے فالزانونو اخفال احل دور ناداس اور نا وقودو حد ناس چه خشاک دادی با انناس و انسانان انسان سردی اور چه خشاکو لی تیزی گی نا اگر انسانو لی نو آغد تیزی گی بڑی گی نا بلگی لالا تیزی گی یو پاویا باندے کرامدے حدیث کی رازی جه اوقام وی اي سيरीज 200 یو زکی ندوم در اخیرا ټورګرام دی الله دې مونږه ساتل لکو دوه الناس فرشاګ زده و انسانانی و تجارت او کانی وی با علیها ملائکۃ غیلاغ باغی باندې سخت تبعن په طبيعت او شداد عملی سخت ګړاوی به یا غیلاذ منا په قوت کې انتهایی مزبودی او اندشیداد مانو غیلاز مانو کول کی سخت وینا کی سخت چې بالکل رد جواب او شیداد مانو او کار او نسلو عذاب کی سخت نو غیلاو سخت دی په وینا کی شیداد نو مضبوط دی په نسلو په عذاب کی لا یاسون الله ما مرحو دین اقر مانی مې کی دا چې سوت الله حکم دی حکم مني ویا قالو نه ما یو مرود او دی هغه سکه چې د دې ته حکم کولې شي بس هغه کې دغه خلاف نه کی د الله په حکم باندې راوړل دا, دا الله مخلوق ته صاحبدار مخلوق ته پرشته هغه ته چل نه سوې نه هغه کې آی کته څا پرمانه د سره مدنشت په کول الله نه پرماني له وی چې انسان پیدا کې نو عربی نه موږ نصبحو دې پیرا کې به وینې دوی په دې مخزمه کوي نه المن استغفر تصبيح کو استق اپ کي بيانو استانا پر ماري نو پريشي आवश्यकي شته وتا لاو زرا برابر مخالفت نكي هر دم عبادت کي لګي مزان ان توبہ کي چرکان توبہ واسه ال الله الله تعالى تا مته توبہ پتا سو دقد سات کولو بکومه په تاقییک سره معله شوي دی نهستاسوه خبرې ته چې پې غګې نهخواښي و انتان هر را او ګتانسودي او بلداد کویعللی په خلاف دپې غبر په مقابل دکېناغ تکې ذرم نه شوورګی فین الله پسې ک نه الله دی هو مولهاه هم مزدګار د پ انبردي وجببر وصال <سؤال> الممنين او جببر هم دی وصمومنين اونیکان د مومنانو هم والمالقطتو پرش با دعل کا رست د ان او د جببري لو د ممنانونه امداد کوون کې د پغبر دي اه رب هو ممکنه د چې رب پهغبره ل اسلام. ان تعلق كنا كچري تلاق ور کې دوی تا د پیغمبر تلاق ور دوی تا یعنی تاسو ریکا تاسو کونه زمينه ان تعلق كنا كچري نبي عليه السلام تلاق در کې تاسو تا نو عسى ربو دا باقي سره ولک آ سَرَبُو ممکنا د چراب د پیغمبر ایوب د لغو بدل کی ور کی دتا زواجندا سی بیانی خیر من کل لا چی بهتر بستا سنا مسلماتن تا ویدار وی ظاهر کې د الله تعالی ایمان روندن کې وی د زړه مخلصاتې وی قانطاتن تا ویدار د الله تعالی وی تایباتن تو به اون کې وی عابداتن عبادت کوونکې وی سایحاتن روزې نسون کې وی پدا سیال صباتې وابکاره چې کوډې او پغले ب یا أيو النا من مانداو دو ان په س کوموه قوبچ کې انفسکم قانون خپل واهلیکم اوکورن اخبل او پیم ل اخبل نارندور نه وقود او ناس او حجارات چ خشاك دا غيبه الناس انسانانی او تجارت او کانی وی عليه اب نه اور مقردي ملائکۃن داسه فرشته غلاز چ سخت ویناوالدي سختویت دي شدادن سخت پانزاب کې لا یاسون الله هدینا پرمانی نه کی دال تعالی ما خبره کې مرہم چې حکم کیا اللہ <سؤال> تعالی دویتا ویفعلونہ او دا پریشتی کوي ما غصو یو مرونہ چیزی تے اڈرکولشی الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ والسلام والرسولی محمد بانہ و سابق الان یا اللہ سلام افقاد و عصیق اللہ خیر و برکتہ لینہ خیرات رسولی محمد یا اللہ کریم و حب و رسیم اللہ علیہ و